Заридала бідно в голос, Заривши з розпуки пальців волосся І аж заносилася з плачу. Нараз перестала. Блискавкою пригадалася її, її дитина, І вона мокла. Піднявшися на силу, Почала шукати коло себе. Дитини не було. Був звиток усіх її речей, найменші дрібнички. Але дитини не було. Напівземліла з остраху, повалилася назад. Тепер зрозуміла. Було, як вгадала відразу. Раду викинув її. І забравши усіх разом з дитиною і родичами, Від'їхав потайки вночі. Почала кричати, кликати. Всіх людей, яких лише знала, кликала по імені. Між них заєдно і батька, і матір, ба навіть і самого Раду, та дарма. Ніхто не з'являвся. Округ неї повторялося одне і те саме. Шум сосен, тишина самітність, а більше ніщо. Ніхто і ніщо. На її чолі виступають великі краплі поту, а її голову пронизали, як перша, одна страшна гадка. Тато, мама, раду, і всі покинули її за зраду, за її білу дитину. Покинули Мов оце лахміття, що обтулювали її. Виконулись з-поміж себе і забралися. Заридала страшно в голос. Тепер же все зрозуміла і віддалася нечуваній розпуці. Та тут же знов скаменулося. Але дитина! Господи, Боже милосердний, добрий, де дитина? Забрали! вкрали, убили. Що з її дитиною зробили? З її дорогою дитиною? Наново вибухнула плачем. Всім тілом ридала. Що тепер буде? Де її дитина? І в соти раз перебирає клумки обіч себе Оглядається округ себе, шукає дитини, і немає її. Не може їй ніде знайти. Не поможе їй вже плач, не поможе ридання, ніщо вже не поможе. Треба інакше шукати. «О, се ти раду зробив!» – кличе вона, підносячи тонкі свої руки розпучливо вгору. Се ти! Обіцяв убити, як собаку, і убив!» Але було вже і Мавру з дитиною бити. А то тут вона вириває раптом і знов падає в розпуку. Риє в волоссі руками, б'ється по грудях, термосить одіж на собі, перестає, наслухає. І знову нова розпука, знов те саме. Але все дарма, дитини нема. Округ неї лише порозкидане, порозриване її лахміття, густий ліс і шум дерев. Ослабши розпуки вона лягла і вмовкла. По її блідім хуїм лиці з-під повік сунуться гарячі сльози. От і по всьому. Як обіцяв поміститися, так і зробив. Дитину вбив, Її покинули і мусить умерти. Сили встати і піти за ними в неї нема. Тож мусить тут лежати і мирати або ждати, аж надійде, може, хто лісом. Може, ще і з її людей хто. Може, їх селоміці вигнали з села, і вони лише поки що заставили її тут а пізніше прийдуть і знову заберуть.